Бенкет у Прилуках Треба було вертатися на Поділля. Таурел не міг залишити дружини, яка переховувалася на одному з далеких хуторів. Тому, наказавши Грабарчукові вивезти подільських козаків на рідний терен, сотник Гальчевський з мандзюком та поручником красотою помандрував до містечка Прилуки, що розташувалося на березі річечки Десни. На лівому березі Десни жили заможні українські селяни, а на правому, як зазначав Гальчевський, було зажедівлене містечко, яких багато в Україні. Переховувалися у заможного селянина-патріота Осінчука, до якого з далеких хуторів привезли й Марусю. Маруся була щаслива, що вона нарешті зі своїм чоловіком, як і вже страшенно нудьгував без діла. Тим часом прийшла гнітюча вістка – що червоний каральний відділ до останньої хати спалив сопен. Така ж доля судилася і сусіднім селам. Найбільше знущалися над селянами, відпущені пугачем, полонені. Гальчевському лишалося тільки розмірковувати над людською дурістю, однією з яскравих форм якої був гуманізм до ворога. Бачачи, що ніякої повстанчої акції в цій околиці не передбачається, як і вже збирався рушати на поділля до своїх відділів. Однак доля внесла корективи. Одного дня до Стодоли, де він переховувався зі своєю дружиною, у супроводі селянки зайшов господар. Плачучи, жінка розповіла про арешт свого єдиного сина. Вона благала допомогти. Осінчук, підтримуючи її, додав Іван Дядюк Ідейний українець, він був у повстанцях. Яків був украй незадоволений тим, що господар, привівши жінку, розконспірував його. Та що тепер говорити? Треба думати, як виконати прохання Осінчука і матері-повстанця. Вияснивши сили противника, Гальчевський разом з Мандзюком, Красотою та трьома товаришами дядюка вирушив до Прилук. За півтори години перед сходом сонця вони, озброєні крісами та револьверами, підійшли до мосту через Десну. Пропустивши кілька фірманок, обліплених людьми, що верталися з весілля, повстанці рішуче підійшли до міліціонерів, які охороняли міст. Умить обезброїли їх. Розладувавши їхні рушниці, сотник віддав міліціонерам уже безпечну зброю і наказав вести повстанців, ніби затриманих, прямо до арештного дому. Підійшли до ринку, де під згуки гармонії веселився єврейський кагал. Побачивши, що міліція веде заарештованих, єврейська молодь кинулась позбиткуватись над жертвами. Для молодиків було повною несподіванкою побачити наставлення на них дула арештантів. Вони витріщили свої балухи. Гальчевський, бажаючи переконатися, чи правильно ведуть їх міліціонери, запитав у моторнішого єврея, що підбіг першим – «Де міліційний арешт?» «Ми не знаємо», – для годиться, відповів той. Гальчевський відразу покарав брехуна, сильно вдаривши його дулом у хирляві груди. Єврей, витягнувши писок, заверіщав на всі заставки. «Ой, бей, я вже вбитий, гібаут!» Двоє його товаришів, збагнувши, що пахне паленим, несподівано рвонули і засвірчали у свистки. Гальчевський, щоб тихомирити порушників нічної тиші, двічі вистрілив – Перша куля виявилася смертельною для одного свистуна, інша тяжко поранила другого. Той же, що спершу кричав, що він убитий, враз порозумнішав і слухняно привів повстанців до арештного будинку. «Ось, дечки!» – по-тутешньому сказав він, запопадливо згинаючи шию. «Можна йти, пане? Іди-йди, осоружний!» – відповів красота. «Та не барися!» «Молодику того й треба було!» Козаки почали грюкати, щоб відчиняли. За дверей почувся голос «Зараз, зараз!» «А гарім би вас побив!» – закричав Мандзюк. «Відчиняй заставки і то скоро!» Нарешті двері прочинилися, і на ганок в одній білизні весь у кривавих плямах вискочив дядюк. «Є ще хто в крім вас?» – тримаючи на поготові крізь, запитав Гальчевський. «Є ще восьмеро, але політичних лише троє». «А де ж охорона трясся її матері?» – вигукнув сотник. Та допіру було двоє, почулося у відповіді, але видно заховалися у глибині жидівських закамарків. Час в літню ніч летить, як у юності. Не бажаючи зустрічати світанок у цьому смердючому колоніальному містечку, сотник вирішив не шукати охоронців арештного будинку. Відпустив він і двох розброєних міліціонерів. «Хлопці, подумайте, кому служити!